A szerző megjegyzése Nyilván senkit sem lepet meg azzal, hogy a lemezek történetét nem tartottam igazán hihetőnek. Igor nem szolgált semmilyen bizonyítékkal. Nem tudta lejátszani Fisher hangját, csupán a kusza, zavaros történetet mesélt el, és mutatott néhány digitális fotót egy régi épületről. Az egyik képen egy öreg fekete szívf és egy halompor porlepte papír szerepelt. Ez volt minden. Ennél többet nem láttam. Éppen ezért az első találkozónkon arra jutottam, hogy Igor át akar verni. Az egyetlen, ami gondolkodóvá ejtett, a sok összefüggő, egymást kiegészítő információ volt. Ezeket már csak összegyűjteni is több hetes, talán több hónapos munka lehetett. Kiáldozna ennyi időt és energiát egy tréfára. Gondolkodtam ezen, de nem értettem Igor motivációját. Ha minden tökéletesen sikerül és engem bolondát tesz, mi haszna lesz belőle? Pár percnyi boldogsága miért túljárt az eszemen. Megérez annyit, hogy heteket, hónapokat szánjon adatgyűjtésre és a hozzájuk tartozó történetek összekombinálgatására. Nem beszélve arról, hogy az előadás módja meglehetősen hiteles volt. Végig meggyőzően beszélt, időnként teljesen elmerülve az emlékeiben. Egyes részeknél szemmel láthatóan izgalomba jött, nem egyszer annyira, hogy apró cseppek jelentek meg a homlokán. Minduntalan visszatért az önostorozáshoz, az önhibáztatáshoz, és ez annyira gyakori, már-már már zavaró volt, hogy a felvételek átiratából helyenként ki is hagytam az ilyen kifakadásait, hiszen új információt nem hordoztak. Ebben a megjegyzésben azért szólok róluk, hogy árnyaljam a képet, amit Igorról alkottam. Jó lehet a történetet illetően voltak kételjeim, nem vehettem biztosra, hogy csupán képzelet szüleménye az egész. Keresgélni kezdtem a neten, meg akartam bizonyosodni róla, hogy megtalálom az említett cikket, és hogy igor információi megfelelnek a valóságnak. És el kell ismernem, hogy gyakorlatilag minden igaznak bizonyult, amit az online cikkekről, újsághírekről, hivatkozásokról és vitafórumos hozzászólásokról mondott. Vagyis ebben a tekintetben nem hazudott, és nem vezetett félre. Ez arra késztetett, hogy mélyebbre ássam magam a témában. Már csak elfből arra kerestem bizonyítékot, hogy Igor át akar verni. Megtettem tehát a legészszerűbbnek tűnő lépést, előbányáztam az internet mélyéről a tribecsi rejtéről szóló elsődleges cikk szerzője, Hovador e címét, és megírtam neki, hogy szeretnék tisztán látni ebben a kérdésben. Köntörfalazás nélkül rákérdeztem, hogy mi is a helyzet a cikkével. Végtére is a 90-es évek végén született az írás, ma már igazán nincs mit rejtegetnie. Nem sokat vártam ettől a próbálkozástól, ezért meglepett, hogy Hóvádor válaszolt. A felhasználó nevét használom, mert ebben az összefüggésben nyilvánvalóan nem kíván a valódi nevén szerepelni, de létező szeméről van szó. Igazán segítőkésznek bizonyult. Megengedte, hogy belátásom szerint használjam a cikkét, amit ezúton is köszönök, viszont nem sokat árult el. A levélváltásunkat nem teszem közzé, csupán a személyes benyomásaimat közlöm. Hóvador egyrészt közvetve hangot adott azon véleményének, hogy a konkrét eltűnésekkel kapcsolatos kutatásnak és a hasonló tevékenységeknek nem látja sok értelmét. Másrészt azt is jelezte, hogy talán jobban tenném, ha inkább más témát keresnék. Ezt nem fenyegetésnek vagy lebeszélésnek szánta, de felhívta rá a figyelmemet, hogy a konkrétumoknál fontosabbnak tartja az események kontextusát. Ezt a kijelentését akkor egyáltalán nem értettem, de miután Igor folytatta az elbeszélését, arra jutottam, hogy Hóvador helyesen ítélte meg a tribecsügy lényegét. Függetlenül attól, hogy miként tekintünk rá, és miként értelmezzük azt. Nem baj, ha ez a megállapítás számodra most még nehezen érthető. tér vissza ehhez a megjegyzéshez, miután a könyv végére értél. Egy szó mint száz. A levélváltásból nem azt szűrtem le, hogy Howardor első elsőrendű célja kizárólag egy izgalmas legenda megteremtése lett volna. Lehetséges, sőt valószínű, hogy vannak ilyen elemek az írásában, de úgy vélem a szerző elsősorban a tribecsel kapcsolatos különös kontextusra, összefüggésekre akarja felhívni a figyelmet, amelyeket más módon nem könnyű átadni. De ahelyett, hogy ennek a gondolatnak a hangyarázatába bocsátkoznék, inkább ismét átadom a szót Igornak. József Karika